Navzdory veškeré snaze Gretchen mě bolelo celé tělo. V posledních dnech jsem byl terčem hned několika fyzických útoků a teď jsem je cítil všechny. Každý sval protestoval, když jsem se posadil. má monstra! Nikdo další v místnosti nebyl, takže se mi to muselo zdát. Stejně jsem potřeboval vstát a dojít si na záchod. Vyšel jsem na boso do chodby a zamířil do koupelny. Vládlo tam ticho. Ostatní dveře byly zavřené. Odskočil jsem si a vracel se zpátky do postele. Musíme si promluvit. Stuhnul jsem, jistý si, že něco slyším. Rozhlédl jsem se na obě strany, ale nikoho jsem neviděl. Byl jsem na chodbě sám. Jistý jsem se, byl jen tím, že šlo o ženský hlas. Sejdeme se u hlavní brány. Neutrální půda. Co to sakra? Určitě jsem slyšel něčí hlas, ale nedokázal jsem odhadnout, odkud to jde. Bylo to divné a divné většinou znamenalo špatné. Rozsvítil jsem a přinutil moše, aby zabručela, a převalil se na bok, přes oholenou hlavu si přetáhl přikrývku. Vzal jsem ze skříně anihilátora a čekal. Teď už jsem byl dokonale vzhůru. To je telepatie, ty blbče! Snažím se ti poslat diskrétní zprávu. Susan, řekl jsem pomalu a pevněji sevřel zbraň. Přesně tak. Teď dávej pozor. Vysílání je třiná. Sejdeme se u hlavní brány. Před sám. Musíme si promluvit. Kdybych tě chtěla zabít, je spousta způsobů, jak to udělat jednoduše. Keci, odsekl jsem. Nevěděl jsem, že tohle upíři umí, ale hádám, že to už patřilo k mlžným nocím, hypnotizování obětí a venkovním procházkám jako ze špatného filmu o Drákulovi. Určitě to nešlo tak hladce, jak se nám filmy snažily nakukat. Máš moje slava. Potřebuju si s tebou promluvit, ne tě zabít. Jde o našeho společného nepřítele. Dochází nám čas. Jestli mi něco potřebuješ říct, klidně to můžeš udělat teď. Kamo, sklapni a zhasni, zamumlal mož. Měl jsi jenom špatný sen. Snažím se ti pomáct, ty idioté. Zasmál jsem se. O co když o tvoji pomoc nestojím? Aha, tak takhle to chceš. Dobře, ty tvrdohlavej osle, nechoď sám. Probudím pro tebe někoho, kde má alespoň půlku mozku a pak se přijďte podívat, co vám chci říct. Pak hlas zmizel. Seděl jsem tam, brokovnici položenou v klíně, čekal jsem, ale nic dalšího nepřicházelo. Sakra! Zabručel jsem, když mi došlo, že jestli je Susan opravdu upřední brány, pak musím vyhlásit poplach. Mož se posadil, konečně byl vzhůru a na první pohled nevrlí. Pracho, vážně mě sereš? Ze spaní si mluvil vždycky, ale teď? Zarazil se, když uviděl připraveného anihilátora. Páni, ne, to je v pohodě, zůstaň tady. Vstal jsem a nadspal své velké nohy do sandálu. Co se děje? Zeptal se a protíral si oči. Najednou začal mít obavy. Nic, běž zase spát. Nařídil jsem, když jsem otevřel dveře. Jasně, jako by to tečlo, odpověděl mi bratr. Dál v chodbě se skřípavě otevřely další dveře a ven vyšel earl. Přes triko si natahoval koženou bundu, v jedné ruce se mu houpal samopal Thompson. Všiml si mě. Susan, zeptal jsem se. Já? Jaký je plán? Zavřel jsem za sebou dveře. Řekl bych, že se půjdeme podívat, co po nás chce. A co když je to pást? Jeho oči vypadaly ve slabém světle nepřirozeně zlatě. Pak ji roztrhám na kusy. Erl Herbinger a já jsme se rychle přesunuli k zadnímu schodišti. Předpokládali jsme, že Franks se utábořil na obvyklém místě a chtěli jsme se mu vyhnout. Šéf mě zastavil zdviženou rukou, naslouchal prostoru pod schodištěm. Čistý, řekl a opatrně se šel dolů. Nevšiml jsem si, že je Erl boss. V přízemí jsme se nezastavili a pokračovali do sklepa. Neměl jsem tušení, kam mě vede. Erl rychle prošel spodním patrem, minul několik skladišť a vchod do archívu, než zabočil za roh a zamířil do nejhlubší části sklepa, kterou jsem nikdy neproskoumal. Budova byla obrovská a já vážně neměl čas potloukat se po zaprášených nepoužívaných sekcích. Věděl jsem, že někde tady dole je i Earlova úplňková cela, Konečně se zastavil před dveřmi do kumbálu. – Co tady děláme? – zašeptal jsem. Neodpověděl. Jen dveře odemkl klíčem z tlustého svazku a vešel do místnosti. Přišel k polici s čistícími prostředky a odstrčil je stranou. Byla na kolečkách a hladce odjela, aby odhalila těžké železné dveře. Hédl odemkl vysací zámek, pak dveřmi několikrát kubnul, aby je otevřel. Zaskřípali na zarezlých pantech. Do tmy tam vedlo kamenné schodiště. O to si ze mě musíš dělat, prdel! Celý tohle místo je prolezlý tajnýma chodbama. Všechny hlavní budovy na základně jsou propojený. Tahle nás zavede přímo k bráně. Jdeme! Začal se stupovat po schodech. O proč prostě nevejdeme před nimi dveřmi a najdeme přes parkoviště? Zeptal jsem se zatím, co jsem si prohlížel pavučinami pokryté kamenné stěny. Bylo by to dost rychlejší. A méně děsivý, ale to jsem nahlas neřekl, protože jsem nechtěl vypadat jako sráb. Podzemní prostory jsem vážně nesnášel. Jestli tu máme špiclá, nechci, aby nás viděl scházet se s upíry. Měl pravdu, čím méně toho dočasnost ví, tím lépe pro nás. V tunelu panovala černočerná tma. Zapnul jsem baterku Surefire na anihilátorovi a prostor před námi zaplavil jasný paprsek. Ve světle se vznášel prach zvířený našimi kroky. Tunel byl nejméně 2 metry vysoký a metr a půl široký. Já o žádných tajných chodbách nevěděl. Je spousta věcí, o kterých ještě nic nevíš. Nic ve zlým, ale pořád si v tam novej. Relativně řečeno. Co zabrání nemrtvým aby se sem vplížili? Zavrtil hlavou. Ochrany sahají i podzem a do vzdušného prostoru. Je to něco jako bublina. Proto jsme zdroj ukryli uprostřed základny kvůli co největšímu pokrytí. A proč to prostě nebereme sebou po každý, když děláme na případu? Mohli bychom odpalovat nemrtví vlevo, vpravo. Bylo by to boží. Jak jsem řekl, ještě se toho musíš hodně učit. Ochrany nejsou mobilní. Můžeš je někam umístit a zapnout, ale to jde udělat jen několikrát, než se vybijou. A to by byla škoda. Na daný místo se musí vyladit, ale i tak chrání spoustu důležitých míst. Bílý dům, Vatikán, Norád a podobně. Ale jsou vzácný a drahý. Věda, podle které se vyráběly, je ztracená už stovky let. V soukromých rukách jejich jich na světě asi tak tucet. Já tu naší sebral chlápkovi, co už jí nepotřeboval. Zabočili jsme za roh. Byla tu křižovatka, chodby se rozbíhaly všemi směry. Tunelů bylo překvapivé množství. Byl jsem naprosto dezorientovaný. Jediné, co jsem poznal, bylo, že míříme vzhůru. Kde si sebral ten náš? Vyraboval se bunkr Adolfa Hitlera. Tak už jsme tady. Ukázal na zrezavělý kovový žebřík zapuštěný do zdi. Hned na něj začal šplhat. Nedal mi šanci zeptat se, jestli si země neutahuje. Zhasni baterkou. Vypnul jsem Surefire a poslal nás zpátky do tmy. Byl jsem úplně slepý. Nad sebou jsem slyšel skřípavý zvuk, jak Erl odsouval poklop. Do díry dopadala trocha světla. Na okamžik zmizelo, když mezerou prolézal Erl. Následoval jsem ho. Bylo příjemné vrátit se na čerstvý vzduch. Všude se ozývali cvrčci. Moje oči potřebovaly minutku, aby se přizpůsobily. Stáli jsme hned u plotu tak šest metrů od hlavní brány a příjezdové cesty. Earl se přikrčil. Chytil mě za ruku a ukázal, že se mám držet při zemi. Všude rostlo kudzu. Seděl jsem v povadlé vinné révě a čekal. Nejbližší světlo přicházelo z tlustých žárovek nad branou, rozmlžené kvůli viditelné mlze. Kolem světel bzučely roje rozmanitého hmyzu, rojily se tam stovky mrňavých černých teček. Kde je? Pšt, zasečel Erl. Pak cvrčci přestali cvrkat. Všiml jsem si, že klesá teplota. Najednou tu panoval nepřirozený chlad, na spoceném těle jsem cítil nepříjemné brnění. V žaludku se mi usadil pocit strachu a odporu. Byla tady. Už bylo na čase. Sjúzanin hlas přicházel od někud ze lesa. Rozhlédl jsem se po stromech, ale nic jsem neviděl. Ráda tě zase vidím, Erle. Na zdar, dědo, přidal se Rej. Už je ta dlouhá. Ani jeho jsem neviděl, ale hledat jsem nepřestával. Skratte to, odpověděl Earl staženým hlasem. Tohle pro něj bylo velmi obtížné. Nemusíš se chovat jako hajzl, řekla Susan. Snažím se vám udělat laskavost. kdysi jsme byli rodina? Earl stuhl. Ne, lidská bytost jménem Susan Minerová se vdala za mého vnuka Reje. Byli to dobří lidé. Miloval jsem je. Ale teď jsou mrtví a pryč. Vy jste jen prázdný z kořápky bez duše, co má jejich vzpomínky. Tak už nech těch keců a řekni, co musíš říct, ty mizerný monstroum. Za plotem se objevily rudé oči. blížili se přímo k nám. Ty nechceš slyšet, co bych ti měl říct, starachu? Nechal si mě hnít v epletnu za něco, co ani nebyla moje vina? Ty máš na rukou víc krve, než celá legie opíru. Kdo z nás je skutečný monstrum? Herbinger vstal. No, proč teda nepřelezeš plat a neukážeš mi začet toho laket, Udělal bych to, řekl Ray. Červené oči se zastavili, vznášeli se, co by kamenem dohodil. Ale mě nijak neláká konečná smrt. Nezapomínej, že já o tom magickým kameni vím všechno. Proč ty nepřejdeš sem, ať můžeme dokončit jistý rodinný záležitosti? Nech ho, nařídila Susan. Zněla přitom úplně stejně jako Julie. My sem nepřišli bajovat. Nabídla jsem příměří a pořád si zatím stojím. To svý příměří zatím můžete mít, ale dobře mě poslouchej. Já ty vaše ubohý neživoty nakonec ukončím, sliboval Erl. A hražujete mou rodinu, takže musíte zemřít. Susan už se vztekala. Slibuju, že Julii nechám na pokoji. Ufetíme. No, co chcete? Zeptal jsem se a poprvé se tak ozval. Připlížil se druhý pár očí, pohupoval se mezi stromy. Vystoupila ze stínu, děsivý zrcadlový odraz Julie. Měla na sobě stejné oblečení jako v Mexiku. Byla děsivě krásná, jaký mlha vířila kolem nohou. Chci se zbavit toho nekramanta. On ví, že jsem ti pomohla a teď se mě snaží zničit. Pomohla? Jak můžeš něčemu, co pošpinili starobylí, říkat pomoc? Co ti ta udělala? Zeptal se dychtivě, Rej, co to odemkla? Neodpovídej mu, nařídil mi Erl. Hraj hodně kecá, ale v černé magii je to cucák. Málem Alaba mě vyrval v zádech interdimenzionální díru, zapříčinil smrt vlastního syna. Vždycky se nechával zaslepit píchou a kašlal na nebezpečí. Říkal jsem ti, že to nebyla moje vina, vykřikl Rej. Udělal jsem to nejlíp, jak jen to šlo. A malýmu kvůli tomu vyrvali z a spolu s ním zařvalo dalších 120 nevinných lidí, včetně mých 97 lovců. Appleton byl pro tebe příliš dobrý. Měl jsem tě nechat v té trhlině se starabilejma. Co tak zbožňuješ? Obelhali mě, bránil se rej. To mělo fungovat. Nemůžeš vinit nikoho jiného než sebe. Nikdo tě neobelhal. Vrtal se ve věcech, do kterých lidem nic není a my všichni za to zaplatili. Býval bych tě sejmul osobně, vlastní krev nebo ne. Jediná osoba, co tu někoho obelhává, si ty. Dokonce si zapálil archív, abychom náhodou nenašli nic, čím bychom tu tvoji drahocenou díru zavřeli. Přesně si věděl, co děláš. Rej se zasmál, byl to vzteklý, zahořklý zvuk. Já archiv nezapálil, ty starý hlupáku. Byl jsem v Gulf Shores a připravoval večírek, když ta bomba spustila. Využili mě stejně jako tebe, stejně jako všechny ostatní. Erl zaváhal. Poznal jsem, že zuří a že by se nejraději pustil do boje, ale tohle ho rozhodilo. Překvapeně jsem si uvědomil, že je to poprvé, co spolu ti dva mluví od vánočního večírku, kdy málem všechno skončilo. Už vždycky jsme se mysleli, že si pracoval sám. Slíbila jsem Ovinovi, že mu to povím hned, jak to budu vědět jistě. Ten samý muž, nebo spíš to, co bývalo mužem, se kterým teď bojujeme, to všechno inscenoval. řekla Susan. Můj nebohý strápený muž to vše udělal jen z lásky, jen mě chtěl přivést zpátky. Kdyby jen věděl, že je země upírka, drží mě jako otroka a nemůžu ho nijak kontaktovat, ne, Erle, šetři hněv. Reje využili. Ten zatracený nekromant zneužil jeho slabosti, jeho zármutku kvůli mě a pokroutil ho pro svoje účely, využil ho, aby se pokusil vytvořit most s druhou stranou. To on je váš skutečný nepřítel a byl jim celou dobu. Nenávidí lovce monster pro to, co představujou a zvlášť nenávidí přímo tebe a je tomu tak už celá léta. Ne, prohlásil Earl. už dost lží. Nevymýšlej si výmluvy pro rojovo špatný rozhodnutí. Co? Nedokážeš snést pravdu? Nechceš slyšet, že si potrestal svýho trchulícího syna, když se jen snažil udělat správnou věc? Nechceš slyšet, že se s celou dobu myhlil? No tak to je smůla. Podělal si to. Skutečného zločince měl velký Erl Herbinger celý roky přímo pod nosem. Tak kdo to je? Chtěl jsem vědět. Muž, který v 90. zarančoval moje zatročení. Moje smrt byla součástí jeho plánu. Ano, on opravdu myslel tak moc dopředu. Patřeboval, aby byl raj zlomený a něco hledal. Je to muž, který zinscenoval zkázu tvojí společnosti a smrt všech lovců v pěta A když si ho tehdy zastavil, vláda dokončila jeho práci a zavřela vás. Ale tohle sahá ještě dál a ty si příliš hloupý a cítíš příliš velkou vinu, aby stavitel Ztratil si kvůli němu celý tým lovců jen proto, že jeden z nich věděl příliš mnoho. – Dej my to jméno! – procedil Erl přes zaťaté zuby. Jeho oči teď zářily jako zlato, jen s největším sebezapřením zadržoval vstek. Upřímně jsem si myslel, že každou chvíli přeskočí plot a do obou upírů se pustí. – Co se děje? zasmála se Susan. – Ztrácíš klid? Les najednou zaplavilo světlo. Po obloze plula červená světlice na padáku. Oba upíři teď byli jasně vidět. Spustil se poplach siréna ze staré školy, která ječela jediný tón po celé základně. Je to pást, zakřičel Ray a stáhnul se zpátky do tmy. K čerty s tebou, vyprskla Susan a rozplynula se. Snažila jsem se pomoct. Ne, dej mi to jméno. Ale upíři už byli pryč. Co si to udělal? Nic. Někde nás musel zahlídnout na kameře. Musím za nima. Nikdy je nechytíš, jsou příliš rychlí. Sleduj. Upustil Thompson na zem a se třásl bundu. Člověk by je sledovat nedokázal. Ale já jo. Ty se chceš proměnit, když není úplněk. Tohle bylo šílený. Nikdy to nedělal. Byla to naprostá a nezodpovědná blbost. Jenže Erl byl zoufalý. Musím je chytit. Jsou příliš velký z aby žili. Jedna neskutečně silná ruka mě chytila za rameno. Z chlupů na pažích teď byl hustý koberec a nechty měl nemožně dlouhé. Nedaval, aby mě někdo sledoval. Dostaně všechny do hlavní budovy. Tam venku je to příliš nebezpečný. A my s Jusen zvládneme. Ne, usmál se pod zářícíma očima. Všechny zuby měl ostré jako břitva a špičaté. Slova mu splývala, skoro mu nebylo rozumět. Tak hůli Udělal tři kroky, snadno přeskočil dva a půl metru vysoký plot a zmizel v lese. Okamžitě chci všechny evakuovat z kasáren do hlavní budovy, hned. Křičel jsem na přicházející lovce. Vedl je esmeraldin mož Cooper. O rameno měl zapřený FAL, byl plně vybavený a hlavní těkal ze strany na stranu. Za ním se blížilo pár skutečných nováčků. Jeden z bratrů Hejtových z Utahu, královna krásy Dawn a falešný nováček Hercogová, která se stále snažila být inkognito. Co se děje? Zeptal se Cooper. Na tom nezáleží. Chci všechny uvnitř, celou budovu zamkněte. Tohle není cvičení. Musel jsem vypadat divně, protože jsem na sobě měl šortky, tričko a sandály, ale v jedné ruce jsem držel anihilátora a v druhé Thompson. Erlovu koženou bundu jsem si přehodil přes rameno, protože jsem si uvědomil, že pokud se dnes v noci venku nedopustí nějakých zvěrstev, když byl napůl přeměněný a šílený v steky, bude chtít svoje věci zpátky a v dobrém stavu. Všichni jsme začali ustupovat přes parkoviště k hlavnímu vchodu. Cooper překypoval nadšením. Julie nás začala včera posílat na hlídky, děláme v párech a hlídáme monitorovací systém. Zachytili jsme na termovizi pár postav a šli to zkontrolovat. Právě nám končila směna a tihle nás přicházeli vystřídat. Když mu viděl nemrtvé, vyhlásili jsme poplach. Jak si poznal, že to jsou píři? Dvě osoby v termálním, ale čtyři v nočním vidění, vysvětlil Cooper. Žádný tělesný teplo. Kámo, to byl jeden z těch akurva momentů. Kousnul jsem se do jazyku. Udělal přesně to, co udělat měl. Na časování sice stál. zaprt, ale co se stalo, stalo se. Zachoval se správně. Tak v tom pokračují a vyžeň všechny z kasáren. A o upírech nikomu ani slovo, jasný? Jasná věc? Cooper odběhl se dvěma nováčky v závěsu. Don zaváhala, jako by si se mnou chtěla promluvit, ale nakonec poslechla rozkaz, to se jí musí nechat. Hercegová na druhou stranu na moje postavení v LM kašlala a zůstala se mnou. Raději bys měla jít, jestli si chceš udržet krytí. Sklapněj ty šmejde, odsekla tajná agentka UPKM. Co tady venku dělal bez krytí? Byl jsem na procházce, Noci miluju. V dálce se ozval příšerný zvuk. Vlčí zavití, ale neuvěřitelně hlasité a táhlý zvuk zněl příliš lidsky. Musel jsem si připomenout, že Érl nebyl jen tak nějaký vlkodlak. Byl to zatracený král vlkodlaků, ultimátní samec. Hercegová málem vyskočila z mod. Co to sakra bylo?! I mě velkodlaci kvůli jisté osobní zkušenosti děsili, ale nedal jsem to znát. No to kvůli tomu chci všechny uvnitř. Na agenta si dost lekavá. Ten zvuk zavalitou agentku připravil o její obvyklou drsňáckou fasádu. Seru na to! Já nejsem terénní agent! Na tyhle věci nejsem zvyklá. Deme! Vyrazila, pohybovala se rychlostí někoho, koho má co nevidět, rozvíkat nějaká stvůra. Zabírala krátkými nohama. Nejsem terénní agent? Zamračil jsem se. To nedávalo smysl. Předělili ji ke mně, aby mě chránila. Majer stvrdil, že jsou to jeho nejlepší lidé, pečlivě vybraní. Od hlavních dveří jsme byli tak 30 metrů a ven už se řinuli lovci obsypaní zbraněmi a vybavením, aby mohli reagovat na poplach. Několika kroky se malou ženu dohnal. Anihilátora jsem nechal vyset na poprhu, chytil jsem hercogovou zapaži a otočil k sobě. Hej, vykřikla. Nejsi terénní agent, tak co teda jsi? Chtěl jsem vědět. Začala něco koktat, sevřel jsem ji pevněji. Jsem úřednice, administrativní úřednice, ale jsem plně vyškolený agent, prošla jsem přípravkou UPKM, postně. Úřednice? Pustil jsem její paži. Její tvář se propadla. Pracovala jsem v IRS a narazila na nějaký přísně tajný výplaty z Fonasilu. Šťourala jsem v tom a tak jsem se dozvěděla o monstrech. Zatím jsem ještě žádný ani neviděla. I UPKM potřebuje někoho, kdo se jim postará o papírování, tak mi nabídli práci a poslali mě do akademie. Herbinger znovu zavil. Teď už byl plně přeměněný a zaznělo to relativně blízko. Prosím, pojď dovnitř. Proč mi děláš ochranku? Tohle vůbec nedávalo smysl. Nevím. Agent Myers mě předělil na tuhle misi pod Franksevo velení. Její prasečí očka nervózně těkala kolem. Byla opravdu vyděšená. A co to, Archer? Arscherl? Antony je úplný profík. Byl na spoustě misí. Ale Henry je spíš jako já... Je to pošuk do komunikace a šifrování. To dělal už v armádě, ale je v pohodě a na pár misích s Monstry už byl, jen nevím, jestli nějaký i zabil. Prosím, vypadněme odsud, než sem to něco přijde a sežere nás. Když mířila zbraní na mě, byla o dost vrčí. Běž. Kývnul jsem ke dveřím. Něco tu smrdělo. Franks byl demoliční parta v jedné osobě. Ale tu párota nebyli ti ostřílení zabijáci, za které jsem je měl považovat. Torres byl z té party nejpříjemnější, ale on byl také jediný, kdo viděl alespoň slona. Tohle promyslím později. Skupinka lovců se rozptýlila do vějíře. Kryli vchod, zbraně mířily v hrubém půlkruhu potenciální zkázy. Musel jsem si připomenout, že Erlovo malé tajemství znali jen dlouholetí členové a ti s týmovou nášivkou smajlíka. Siréna zmlkla a na střeše se rozsvítili dva obří reflektory, nahodile přejiždili po perimetru. Byla to úleva, když jsem uviděl vycházet Julii mocnou M14 dvě jejich sladkých rukou. – Co se to děje? Jsi v pořádku? – Malá postava hercogové se protáhla kolem Julie a stáhla se do relativního bezpečí pevnosti. Jsem v pohodě, Byli tu tvoji rodiče. Čertu s nima, zaklala hlasitě. Několik dalších lovců sebou přitom trhlo. A zvedl jsem Erlovu zvlečenou bundu. Hned věděla, co se stalo. Všichni dovnitř, nařídila Julie. Pohyb, pohyb, kde je Dorkas? Naše recepční... Ve staropanenské kytičkované noční košily se opírala ve dveřích. Ve vlasech měla natáčky. Důvod, proč se opírala, byl ten, že zatím neměla čas připnout si umělou nohu. Měla ji zastrčenou v podpaždí. V ruce jí vysel masivní revolver z nerez oceli. Jo? Až budou všichni uvnitř, chci je přepočítat. Máme tu stříbrný kód. Ukázala na Erlovu koženou bundu. A to hajzlu! Tohle už ne, zamumlala dorkas. Debe děcka. Odstrčela se od dveřního rámu a odhopsala z dohledu. Zůstal jsem s Julií u vchodu, dokud posledního nováčka nevyhnali z kasáren a nedostali sem. Rozhlédla se kolem, dala si pozor, že v doslechu nikdo není. Proč to udělal? úplněk byl před měsícem, nemusel se měnit. Udělal to schválně, šel po tvých rodičích. Myslím, že byl vážně rozhodnutý nenechat je utéct. To byla blbost. Julie je zavrtěla hlavou. Neměla časy stáhnout vlasy a ty byly tak tmavé a lesklé, že se v nich odrážely reflektory. No, teď mu to alespoň bude trochu myslet. Čím blíže úplně k tím menší, nad tím má kontrolu. Neměl by se zatoula do města někoho sežrat. Někdy jsem vážně ráda, že žijeme uprostřed ničeho. Co z kypyho vesnice? Oni vědí, že mají zalézt dovnitř, když uslyší Sirénu. Skypy si poradí a všichni mají stříbrné kulky. Jestli tam Erl vleze, tak ho zastřelí. Není v tom nic osobního, tak to prostě je a Erl by to pochopil. Jejich vrci je varujou včas, pojďme dovnitř. My dva jsme do budovy vešli jako poslední. Zavřeli jsme za sebou masivní dveře a dali na ně závoru. Po recepci se potuloval houf silně zmatených, napůl spících, těžce ozbrojených a téměř dostudovaných nováčků. Dostatečně zkušení lovci, kteří věděli, co stříbrný kód obnáší, měli plné ruce práce s jejich uklidňováním. Julie mi krátce položila hlavu na rameno, aby mi mohla zašeptat do ucha. Malé, láskyplné gesto uprostřed chaosu. Doufám, že je chytí, objal se mi a pevně stiskl. Bylo by vážně skvělé, kdybychom se s konečnou platností zbavili kletby jménem Susan a Ray. Já taky. Sakra, málem už jsme měli jméno. Měl jsem pravdu. Stín byl někdo z minulosti lovců monster. Kdybychom věděli, kdo to je, mohli bychom ho najít a zlikvidovat, ale to bychom pro začátek museli předpokládat, že nám Susan říká pravdu. Pustil jsem Julie, aby se mohla jít věnovat napravování škod. Slovci monster díky jejich povaze jen tak něco nehne, ale byli taky neskutečně zvědaví. A když teď chlupatý nahý Earl lovil v lese upíry, hlavou našich operací se de facto stala Julie. Musela se o všechny postarat. Dorcas udělala rychlý seznam lidí a ohlásila výsledek. Tvůj děda je nahoře, má na naslouchátko, takže poplach prospal. Milo je v Kazedoru ve svém domě. Všechny ostatní, co by měly být, tady jsem zkontrolovala. Poslední položku pronesla dost nahlas, aby je všichni slyšeli. No a Earl Herbinger je obchodně v Montgomery. Všiml jsem si, že moje rodiče postávají u stěny s pamětními plaketami a si je vzbudil poplach. Mož scházel po schodech. Takže nějaké vysvětlování zbylo i na mě. Zamířil jsem k rodičům, byl jsem skoro u nich, když mi mysl zaplnil šepot. Tahle zpráva od Suzen byla slabší než ostatní. Buď byla mnohem dál, nebo je strachou štěstí zaměstnávalo odrážení vzteklého vlkodlaka. Bylo to jediné slovo. Hud! Znělo mi povědomně. Zarazil jsem se a pomalu se otočil. Pod latinským nápisem sit transit gloria mundi se táhla pamětní stěna. Moje ruka automaticky vylétla k stříbrným deskám, přejižděla mezi nimi, každá byla chladná na dotek. Tu, kterou jsem hledal, jsem našel za pár vteřin. A. Martin Hood, 14.1.1960, 1986. Kapitola 12. 3.45. Zpátky v konferenční místnosti s těmi jedinými lidmi, o kterých jsem věděl, že je můžu věřit. S Julií, Tripem, Holly a nepřítomným Majelem na hlasitém odposlechu. Pamatujete si na toho chlápka Huda? zeptal jsem se. Údajně měl zemřít v 6.80. Julie zavrtěla hlavou. Trochu, ale byla jsem moc malá. Pamatuju si, že jsem se s ním setkala, ale o něm samotném už nic. Majlo? Přeshlasitej od poslech, zníš legračně. Ve skutečnosti tak vysoký las nemáš, Julio. To on tě o narozeninách dělal zvířátka z balónků. Byl v tom vážně dobrý. Aha, tátu v kamarád Tlouštík? Jo, Marty Hood, srdovní Tlouštík. Byl v týmu, když jsem sem poprvé přišel. Nemohla si zpřát milejšího lovce. Na byl vážně mladý a vždycky ochotný pomoct. Měl pověst chytráka. Spíš moskovna, než ten typ lovce vykopni dveře a všechno postřílej. Nic vezli, mzede. To mě přinutilo k úsměvu. Měl jsem jistou reputaci. Julie, on, tvůj táta a majér zbývali dobří přátelé, skoro jako bratři. Erl ho měl rád jako vlastního syna. Já ho dobře neznal, ale taky jsem ho měl rád. Zemřel krátce po tom, co jsem přišel na palubu já. To vůbec neznělo jako extra zapálený náboženský fanatik, kterého jsem potkal. Holly ho otnula. Jo, byla to mi s roku, ale nebyl Brit? Majlo odpověděl bez zaváhání. Jo, byl... To si pamatuju. Připadalo mi tolik legrační, protože pocházel z Birmingemu, ale z toho Fankly, ne z toho Falapa mě. Holy se se samolíbým výrazem opřela v křesle. Bingo! Vypadá to, že máme našeho kouzelníka, řekl Trip. Musel předstírat smrt? Od poslech telefonu byla trojhraná plastová věc a zvuk, co z ní vycházel, byl odkašlávající si Milo Anderson. <těk> to není moc pravděpodobný, tripe. Takže jste měli tělo? zeptal jsem se. No, měli jsme většinu těla. Ale byl to jasně on. Udělali jsme mu lovecký pohřeb a to v žádném případě nezfalšuješ. Majolo měl pravdu. Lovecký pohřeb zahrnoval setnutí. Když přicházíte do styku s nepříjemnými, nakažlivými věcmi, které odmítají umřít stejně jako my, brzy se uchytí zvyk stínat a spalovat mrtvé. Viděl jsem tělo, stejně jako spousta dalších. Ne, máte hud bylo to vážně strašný a trvalý a nechutný. Holi byla v koncích. Magie? Trip zavrtěl hlavou. Při skutečný magii nezavrtíš prsty a neřekneš pár slov, abys hned porušila všechny fyzikální zákony. Musí být jiný vysvětlení. Ano, je, přidala se Julie. Moje matka je lhářka a vybrala si nahodile britský lovce, abychom s ní marnili čas. Nenávist v jejím hlase nešla přeslechnout. Nemůžeme jim věřit. To vysvětlení znělo hodnověrně. Suzaniny motyvy byly při nejlepším nejasné a jen hlupák by věřil mrtvolé. Julie si nevědomky podrbala znamínko na krku a znovu mi tak připomněla na tvrzení, že to znamínko lásku mého života nakonec zabije. Potřeboval jsem uvěřit, že je Susan hářka. Tak jak teda zemřel, zeptal se Tripp. Mému unavenému mozku chvíli trvalo, než jsem si vzpomněl, že trip tam nebyl, když se mi herbinčer přiznal, že Hůda nešťastnou náhodou zabil a vysloužil si tak Majersovo nehynoucí nepřátelství. Telefon dlouho mlčel. Majlo nakonec se slyšitelnou neochotou začal mluvit. Nevím, jestli vám tohle můžu vykládat. Asi byste si o tom měli promluvit s Herlem, ne se mnou. Když se to semlelo, nebyl jsem tam, jen jsem pomáhal uklízet. Erl je teď trochu zaměstnaný a nemůže k telefonu, poznamenala holi. Znáš to, znívá zuřivost. Byla to nehoda. Dodal jsem, povzbuzoval jsem Majla, aby pokračoval. Byla to Erlova vina. Ostatní si vyměnili zmatené pohledy. Ty už to víš, zeptal se Majlo, z hlasu mu zaznívala úleva. No, v tom případě jo, byla to příšerná nehoda. Přišel jsem příliš pozdě, abych mohl pomoci. Dorka se už odváželi do nemocnice. Ray už to měl pod kontrolou a zabarikádoval dveře, zatímco on regeneroval. Huh? nechápala Julie. Zatímco kdo regeneroval? Earl. odpověděl Milo, jako by to byla ta nejasnější věc na světě. Dwayne to s ním chtěl skoncovat, přišel s brokovnicí dvanáckou a těžkou stříbrnou municí, ale rej na něj vytáhnul pistoli. Hrozně se pohádali, Dwayne vážně šílel. Majelov historky měli tendenci skákat z místa na místo. Dwayne? zeptal se Trip. Majers, odpověděl jsem, tehdy ještě dělal ulovců. je to tak? Jo, jemu tenkrát úplně přeskočilo. Chtěl tam napochodovat a Erla sejmout. Namířil si to zbrokovnicí přímo ke dveřím, ale Ray ho zadržel a pak mu do obličeje vrazil 45. Všude byla hůdova krev. Byla to vážně síla. Dobře, ale budeš tam se trochu rozvinout, navrhla holi. Úplně jsem se v tom ztratila. Stejně jako dneska jsme tehdy měli stříbrný kód. Silné zabušení na dveře. Ty se okamžitě otevřely a za nimi stále v noční košeli stála zadýchaná Dorkas. Konečně měla čas připnout si nohu. Stará dáma za sebou vstekle zabouchla dveře, dokulhala ke stolu, přitáhla si ke mně židly a zheknutím se na ní svalila. Všichni čtyři jsme si vyměnili pohledy. Dorkas nemluvila, jen stěžka dýchala. Podezříval se mi, že po schodech opravdu běžela. Tvář pod bílými vlasy a růžovými natáčkami byla úplně rudá. Co? Kdo je to? Chtěl vědět majlo. Zaslechla jsem část vašeho hovoru, když jsem dole na svém telefonu zvedla sluchátko. Řekla mrzutá stará dáma. Vy všichni byste měli vědět, že když se bavíte o tajných věcech, máte používat zabezpečenou linku. Všechny nás pražila smrtícím pohledem. Na tomhle místě jsou teď špioni, aby používáte nešifrovanou linku? Omlouvám se, řekla Julie, tvářila se zahanbeně. Ve spěchu Majlovi prostě zavolala přímo. Dokonce i někdo jako Julie může uklouznout, když spěchá ve tři ráno. Začala si hrát s telefonem. Majlo, ty nemáš žádný právo tohle vyprávět. Tohle není tvůj příběh, aby se roztruboval. Ty jsi tam dorazilaš až nakonec. Ne, Maďám. Odpověděl automaticky majlo. Výstřední a děsivé staré ženě odpovídal úplně stejně jako já. Ale oni to potřebujou vědět. To je sakra pravda, že potřebujou. Ale nech to povědět někoho, kdo tam skutečně byl. Alespoň to si zasloužím. Dorkas se na židli opřela, sáhla podnoční košily a odepnula pár popruhů. Její plastová noha odpadla. Hlasitě s protézou praštila o stůl. Byl na ní vyrytý oheň chrlící divočák a na chodidle měla růžovou panožku. Zasloužím si to. Ano, Maďa, ano, zasloužíte. Tak to je a proto jim to povím já. Dorkas ukázala na holy. Udělej kafe, holka, černý, rychlé. Dokonce i holi věděla, že není radno se s ní hádat. Pak se Dorkas otočila ke mně. Ty, co jsem ti při našem prvním setkání pověděla o vlkodlacích? tloubla do mě jedním kostnatým prstem, jako by dělala vzteklý otazník. Že jste dřív vlkodlaky zabíjela sama, než vás jeden připravilo nohu. To je správně, Zede, můj chlapče. Ti z nás, který ty věci potrhali, tomu rozuměj. Tebe jen vyléčili starobilí a připravili tě o jizvy. No, já si svý nechávám. Já si svý jizvy zasloužila. Natáhla se a poklepala mi na čelo, přesně na to místo, kde bývala velká jizva. Konferenční místnost zmizela. Co je to za rachot? Přicházelo to ze staré ubytovny otraku. Posadila jsem se na posteli a naslouchala. Édl byl nezvykle vzteklý. Sekra znělo to, jako by úplně šílel. Moje hodinky říkali, že je něco málo po druhé ráno. Vylezla jsem z postele. fordovic pokoj pro hosty byl pěkný, ale neměli tu žádný koberec a prkna byla v říjnu pod nohama studená. Lehce jsem sebou trhla. Zcela probraná jsem odtáhla závěs a podívala se ven. Malá budova, kam při úplňku zabírali Erla, byla přímo pod mým oknem. Říkali jí stará ubytovna otraku. Já jí říkala zatracená hromada poškrábaných balvanů. Měsíc zářil a nezakrývaly ho žádné mraky, takže jsem jasně viděla, jak před dveřmi někdo stojí a hraje si z řetězy. Zatracený idiot! A co se to snaží? Vypustit vlkodlaka? Raději bych to šílenství měla rychle zastavit. Moje zbroj ležela na staré židli u postele, ale na to jsem neměla čas. Moje týmová nášivka Prasák z párky byla na rukávu, ale starýho z párky ho snad potřebovat nebudu. Asi to bude nějakej pitomej venkovský kluk, co se snaží zjistit, jaké zvířeti šílení šeklofordové v té malé boudě zavírají. Zastavila jsem se jen, abych vytáhla Rugera, Red Redhawk a baterku, protože moje máma nevychovala žádného hlupáka a nikdo nebude tvrdit, že Dorka z Peabodyová je hlupák. Spěchala jsem po schodech. Vždycky mi to rychle běhalo. Přestože už se začínal ozývat můj věk a já cítila různé bolístky a tak, stále bych většině těch novopečených lovců dokázala vytříct zrek. Dnes se nás v domě starého Shekelforda zdržovala spousta. Celé tohle zatracené místo bylo plné lovců. Právě jsme uzavřeli velký případ a blížil se Halloween, kdy jsme měli vždycky naplno tak jsme sladili a u večeře se napili trochu víc než obvykle. Předpokládám, že já toho vypila méně než ostatní lovci, proto jsem to asi byla já, kdo se jako první dostal dolů ze schodů a na zadní verandu. Chodidla se měla tvrdá jako vydělanou kůži. Tam, kde jsem vyrůstala v Tuskumbi na řece Tenesí, se boty nosily jen do kostela. Když teď jsem si mohla dovolit pěkné, drahé boty, stále se měla venkovské nohy. Ani jsem nevnímala na co šlapu, když jsem šla ke staré ubytovně otroků. Myslela jsem jen na to, že si někdo hraje s érlovými dveřmi a že nikdo není takový idiot, aby vypustil lokodlaka. Před měsíc vplul velký mrak, setmělo se. Vypadá to na déšť. Zapnula jsem baterku a posvítila na otrokářskou chajdu 20 kroků ode mě a muže u dveří. Ať se propadnou? to je lovec! Byl to ten obtloustlej, mladý Anglán, co ho cvičil Dwayne a podle toho, co jsem o něm slyšela, by měl mít dost rozumu, aby si s Érlem v současném stavu nezahrával. Toho kluka nedávno přeložili na východ do Karlosova týmu, jak se u všech čertů jmenoval. Hude, zeptala jsem se, co sakra děláš s tím zámkem? Otočil se a podíval se na mě. V té své kulaté tváři měl vážně legrační výraz. Nemůžu to zastavit. V buclatých prstech držel svazek klíčů a já si všimla, že všechny řetězy na Erlových dveřích jsou otevřené a leží nahromadě u jeho nohou. Vlkodlak Erl byl vzteky bez sebe. narážel do dveří, cítil na druhé straně maso a krev. Dohánělo ho to k šílenství. Jediná věc, která držela dveře zavřené, byla závora z masivního kusu dřeva. Nemůžu to zastavit řekl znovu, mluvil trochu jako blázen. Chlapče, pomátl ses, odstup od těch dveří. Je v mojí hlavě. Jeho oči na mě přihlouple zamrkaly, jako by se v jeho hlavě něco porouchalo. Byl vyděšený a měl sakra proč, protože vlkodlaci byli zatraceně děsiví. Nemůžu to zastavit. Erl narazil do dveří dost silně, aby se otřásla celá budova. Ale šeklfordové už před lety vystužili dveře železnými pruty. Ony to vydrží, pokud hud nezvedne petlici. Otevři ty dveře a Erl s tebou udělá krátký proces, řekla jsem. Na 45 Long cold ve své ruce jsem ani nepomyslela. Tohle byl kolega lovec. Nemohl být tak hloupý, aby ty dveře otevřel. To by byla sebevražda. Hud spáchal sebevraždu. Ten tlustej kluk se otočil, zahákl prsty pod těžkou starou závoru a trhnutím ji zvedl. Vyskočila ven a spadla na zem. Překvapilo mě to. Hud o krok ustoupil. Jeho hotová, řekl a usmál se. Chystal se ještě něco říct, když se dveře s prásknutím rozletěly a najednou se tu v měsíčním světle rozhlížela zlatýma očima ta hromada světlých lupů. Hud začal ječet, když se do něj zaťaly drápy. Rozpárali ho. Vyvalila se střeva, lítala všude kolem a on se složil k zemi. Vlkodlak na něm, ruce a nohy sebou škubaly, stříkala krev. Zdálo se, že křičí celou věčnost, ale asi to trvalo jen pár vteřin, než Erl zabořil do hudova hrdla tesáky a pustil se do žraní. Ale ne, hlesla jsem. Namířila jsem velkou starou pětačtyřicítku přímo mezi ty zlaté oči. Tohle jsme probírali. Všichni, kdo Érlu v stav znali, také věděli, co mají dělat. Neměli jsme váhat, měli jsme ho prostě zastřelit. Él to tak chtěl. Já zaváhala. Kodlak dřepěl nad tělem, jen trhal, žral a trhal. Kusy hudova těla byly všude kolem, jako by do něj někdo nacpal granát. Z erlových tesáků na hůdovu tvář kapala krev a sliny. Kluk měl otevřené oči. Krk měl pryč a všude na zemi byla krev. Erl se podíval přímo na mě, udělal jeden pomalý krok od těla, blížil se. Pak udělal další krok a další. Žádný lovec nikdy nezabil víc vlkodlaků než já. Natáhla jsem palcem kohoutek. Zabij ho! Ale já to neudělala. Poprvé v životě jsem neměla žaludek udělat to, co bylo třeba. Erla jsem znala třicet let. Potkala jsem se s ním, když jsem ještě byla pěkná mladá holka. si jsem ho milovala, ale já dál stárla a on zůstával stejný. Něco takového nemohlo fungovat. On to věděl. On mě o tom přesvědčil. mě naivní holku, co se do něj zabouchla. Ale já, Erla, zastřelit nedokázala. Erle, to jsem já, Dorcas. Poslouchej mě, musíš hned přestat. Další krok. Nenuť mě tě zabít. Poslouchej mě, zastav. Ty oči jakoby ke mně byly přilepené. Pohyboval se tak rychle. Erl mě zasáhl do hrudi. Letěla jsem vzduchem, přistála na obličeji. Velký starý pařád mi dopadl na nohu a přitáhl mě zpátky. Ústa mi zaplnila hlína. Pak si mě otočil. Moje pistole se zvedla k výstřelu, ale on mi je vyrazil z ruky. Jeden pařád mě pevně přimáčkl k zemi, zatímco druhý trhnul chodidlem přímo vzhůru. Moje koleno se zlomilo, zaječela jsem. Hned mi to došlo. Utrhnul mi nohu. On prostě najednou silně zabral na obou koncích a svaly se zpřetrhaly. Příšerně to bolelo. Bože všemohoucí, jak jen to příšerně bolelo. Musela jsem na vteřinku omdlít, protože pak už jsem jen věděla, že se celá zbrocená krví plazím pryč, zatímco Erl drží moji nohu a okusuje ji. Ten skurvy syn žral mou nohu, jen taky tam žvíkal. Kam dopadla moje zbráně? Pak zahodil mou nohu přes rameno a klesl na všechny čtyři. Věděla jsem, že tentokrát se nažere na mých vnitřnostech a poprvé za celou věčnost jsem byla vyděšená, zatraceně vyděšená. Pomočila jsem se, věděla jsem, že vyděšená i umřu. Zastavil se, přimhouřil žluté oči a pak jsem uslyšela střelbu. Erl se otočil, aby zjistil, kdo to po něm střílí ale pak mu z hrudi vyletěl velký chuchvalec masa a on se složil k zemi. Stříbrný kulky. Dorkes, jsi v pořádku? Jak se Erl dostal ven? A do prdele, tvoje noha! Byl to Dwayne Majers. Snažila jsem se mu říct, co se stalo, ale příšerně mě bolela hlava a nevyšla ze mě ani hláska. Hrozně mi zvonilo v uších a cítila jsem silný chlak. Někdo další mě chytil a já vnímala, jak se mi něco pevně stahuje kolem nohy. Byli ty lovci a mleli jeden přes druhého. Chtěla jsem, ať zmlknou, ať můžu sekra zavřít oči, ale věděla jsem, že to ze mě asi mluví ztráta krve. Začala jsem omdlívat a znovu se probírat. Tma a pak měsíční svit, něco se dělo, samý zmatek pak zpátky do tmy. Ray, vždycky tak zatraceně statečný, chytil Erla za chlupatou paži a odtáhl ho zpátky do ubytovny otroků, pak vyšel ven a zabouchl dveře. Tma. Dvejn pláče, v náručí drží to, co zbylo z hůda, kolíbá se sem a tam. Dvejn je celý od krve. Konečně se mi podařilo něco říct, ale nebyla jsem si jistá, ke komu mluvím. Nezabíjejte Erla! Není to jeho chyba. Tma. Tma? Otevřel jsem oči. Zase jsem to byl já, ouven zastava pit. Tohle magický svinstvo bylo jako špatný trip. Právě jsem chvíli žil jako žena středního věku a zažil jsem, jak mi zřivá bestie utrhla nohu. Moje vlastní noha bolela kvůli 20 let staré fantomové bolesti. Rozhlédl jsem se kolem sebe. Konferenční místnost, stejní lidé, Dorka smluvila, ale to vše byl jen šum v pozadí. Já ten příběh, na který právě vzpomínala, prožil. Zavřel jsem oči jen, abych uviděl mnohem mladšího agenta Majerse v klině půlku těla, odhalená žebra v rozervaném mase, kývající se téměř utrženou hlavu, drží v rukou, bílou košili má nasáklou krví hlasitě přitom posílá Erla Herbingera do horoucích pekel. Ostatní lovci soustředěně poslouchali, jak Dorkas vypráví svůj příběh. Hukot v mých uších postupně ustával, stejně jako temné záblesky v očích. Znovu jsem rozeznával slova. Pak ten zatracený blázen, hud, zvedl závoru a Erl vylítnul ven a rozcupoval ho. Sáhla jsem po pistoli, ale Erl se ke mně dostal dřív a urval mi nohu. Potom dorazil majér, se nasypal do Erla pár stříbrných kulek. Nikdy jsem nevěděla, hlesla Julie. To je hrozný. A proč si ho nestřelila ty, zeptala se Holly. Byl prostě zatraceně rychlej, příliš rychlej a já byla ospalá a nedávala jsem si bacha. Lhala dorkas. Ne, řekl jsem bez přemýšlení. Nechtěla si ho zastřelit. V hlavě jsem měl stále dost zamlženo. Dorka se na mě podívala, výhružné oči byly jako dva špendlíky. Co tam měla být, mladej? Nic, madam, odpověděl jsem rychle. To jsem si myslela. Jestli se k vám o úplnku někdy přiblíží, nezapomínejte, že se vůbec neovládá. Skutečný lovec nezaváhá. Sejměte ho, sejměte ho tvrdě, chápete to? Ano, madam, odpověděli jsme všichni unizónu. Dorka si mě dál podezřívavě prohlížela. Možná opravdu nelhala. Možná už ten příběh vyprávěla tolikrát, že se nepamatovala, že jako mladá holka Erla kdysi milovala a o desítky let později se jim málem nechala zavraždit. Tak jako tak nic mi do toho nebylo. Jsi si jistá, že to byl on? Chtěla vědět holy. Jo, jsem si jistá. Všichni si byli jistí. Erl mu skoro urval hlavu. To těžko sfalšuješ. A kde je sakra moje kafé? Omluvám se. Zamumlala holi a vrátila se ke konvici. Tohle nedává žádný smysl, řekl zamyšleně tryb. Neříkal něco? Celý to mám trochu rozmazaný, omluvila se dorkas. Utrpěla tehdy těžké trauma, takže to bylo pochopitelné. Říkal, že se nemůže zastavit, jako by neměl na výběr, jako by ty dveře otevřít musel. Nedávalo mi to smysl, ale tak to říkal. A proč to udělal? Vyšetřovali jste to? Samozřejmě. Zapojil se znovu Majlo. Ale nikdy jsme nic nenašli. V jednu chvíli byl úplně normální a pak udělal kolosální blbost. Jakoby se snažil zabít, ale předem nedával nic najevo. Nejvíc to překvapilo členy jeho týmu. Hud nebyl sebevražedný typ. Byl v Karlosově týmu. Je ještě tady. Jak to víš? zeptala se, se Dorkas. Už předtím mě z něčeho podezřívala a teď se v tom jen utvrdila. Na tom nezáleží. Vyhrkl jsem rychle, ale poznal jsem na ní, že se jí to zamák nelíbí. No, ani mně se telepatie nelíbila, takže taky zatracená smůla. Na zdvořilosti nebyl čas. Můžeme si s tím Karlosem promluvit. Možná bude lovec z jeho týmu o tom stínovým chlapovi něco vědět. Dorkas zavrtěla hlavou. Tým Karlose Alhambry se ztratil. Na vteřinku se zamyslela. Asi tak tři roky potom, co se sežral Huda, myslím, že někdy v 89. Rok předtím, než zmizela moje máma, dodala Julie. Jak můžete ztratit celý tým lovců? zeptala se pomalu Holy. Dorcas rozhodila rukama jako kouzelník, když předvádí nějaký trik. Puf, prostě byli pryč. Pracovali na případu a nikdy se z něj nevrátili. Pět dobrých chlapů zmizelo. A Karlas to přežil jako jedinej, řekla Julie. Pamatuju si to, protože jsem byla malá a vyděsilo mě to. Nemohla jsem myslet na nic jinýho, než by mohli stejně zmizet i moji rodiče. Za pár týdnů ho našli, jak se potuluje lesem, omámenej, napůl zmrzlej a úplně šílenej. Po jeho týmu se nikdy nenašla jediná stopa. O ten příběh už jsem někdy slyšel, řekl jsem. Julie přikývla. Setkal se s ním. Pořád je pacient v Epletnu. Opravděl. Doktor Nelson mi ho ukázal při prohlídce. Carlos pobýval ve křídle Epletonského ústavu pro těžké případy. To křídlo mě pořád strašilo, jak zpoza každých ocelových dveří vycházelo šílené blábolení, zatímco mě drahý doktor poučoval o nebezpečích, jimž je vystavena mysl lovce. Susan mi právě řekla, že hůd odstranil celý tým lovců, aniž by vzbudil podezření. Řekla, že věděli příliš mnoho. Budeme si s ním muset promluvit, rozhodl Trip. Co ho našli, Carlos neřekl jediný slovo. Jenom tam sedí, brouká si dětskou ukolébavku a dělá si do kalhot. Z mozku má kaši. Ať už viděl, cokoliv pořádně to s ním zamávalo, řekla smutně Dorkas. Byl to dobrý chlap. Smůla zabručela holí, když kdorka přistrčila kafe. Kdyby mohl mluvit, asi by nás zavedl přímo k tomu stínovýmu cvokovi. Možná by tu jeden způsob byl. Podíval jsem se na Julie. Musela přesně vědět, na co myslím, protože zavrtěla hlavou. Nepotřeboval jsem parapsychické dovednosti, abych věděl, že to považuje za nebezpečnou pitomost. Neměli jsme nejmenší tušení, jak tyhle věci fungují a jaké mají vedlejší účinky. Věděl jsem jen to, že cokoliv, co přijde z druhé strany, si žádá svou daň. Probírat se myšlenkami šílence by asi stejně nebyl nejlepší.